Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho schromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jajros. Jak ho uviděl, Padl mu k nohám a snažně ho prosil, moje ceruška umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která 12 let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů, a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatů. Řekla si totiž, jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena. A hned jí přestalo krvácení, a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš i hned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se, kdo se dotkl mých šatů. Jeho učedníci mu odpověděli, víš přece, jak se lidé na tebe tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl. Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná, věděla dobře, co se s ní stalo, padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu. Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogi se zprávou: tvá dcera umřela. Proč ještě mistra obtěžuješ? Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a šel představenému a řekl představenému synagogi: Neboj se, jen věř. Nedovolil nikomu, aby šel s ním. Jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogi a viděli tam rozruch, Lidi jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim, proč jste tak rozrušení a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí. Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, Vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal jí za ruku a řekl, talita kum. To znamená, děvče, říkám ti, vstaň. Děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl jim, aby jí dali jíst. Slyšeli jsme slovo Boží. Neboj se, jen věř. To říká Ježíš i nám ve všech situacích, které se zdají beznadějné. V situacích podobných té dnešní evangelní situaci, kde již ta Jairova dcera zemřela a všichni předpokládají, že už pro ní není pomoci. Ale Ježíš je božím synem, tak jí může vzít za ruku a říci: si, děvče, říkám ti v staně, talí takum. A ona vstane a obživne. Existuje, e, sestry a bratři, něco takového i v našich životech? Podobného? Může to existovat? Už jsme tak. Daleko od toho času, kdy se Ježíš pohyboval na tomto světě. Přesto, nebo možná právě proto, že Ježíš je Božím synem, tak si musíme uvědomit, že pro něj neexistuje čas. A on má úplně stejnou božskou moc i nyní. A možná, že ten důvod, proč nepůsobí podobným způsobem tak intenzivně nebo na očích celému světu, je v tom, že nemáme víru o něco takového požádat. Když prostě jsme v nějaké beznadějné situaci, tak se nám zdá tak beznadějná, že ani vlastně nevěříme, že by Bůh jí mohl uzdravit, proměnit v něco dobrého. Že by mohl někoho přivést ze smrti do života. Ale i dnes, sestry a bratři, jsou chvíle kdy v takových situacích Ježíš koná. Jenom se o nich nečte v našem denním tisku a nevidíte je v ostatních médiích, kdy se zaměřují na něco jiného. Ale existují takové situace. Zvláštních božích skutků, které stále ještě v dnešní době proměňují beznadějné situace. V něco, co je dobré a požehnané. Jenom kdybychom do sebe nechali vstoupit Ježíšovo slovo, neboj se, jen věř. Potom by to mohly být i situace našeho života.